Hola, benvinguts una setmana més ha estat emergent, el programa musical per la RSK que s'emet des de Nou Barris i per tot el món. Avui iniciem el nostre novè programa i recordem des de Nou Barris al 107.1 de la FM, cada dimecres al voltant de les 10 del vespre o a la nostra plana web de la ràdio www.radiorsk.info. I ja tenim, s'ha de dir en funcionament, el blog del programa www.estatemergent.wordpress.com on ja hi tenim penjat, per exemple, el podcast del programa de la setmana passada on vam entrevistar el grup Jodio Karma, grup que recordem tocaven en el casal de Roquetes en el mar del Motor Music Festival i també ens trobareu al Facebook, doncs si voleu, fiqueu estat a marge el Facebook i en principi us doncs, sortirà la nostra, la nostra pàgina. Avui doncs, continuem en la mateixa onda, seguim donant cobertura al festival que s'està fent aquests dies a, aquí a Nou Barris i entrevistarem a uns altres dels seus participants. Abans, però, volem parlar amb el Wonka. Hola, Wonka, què tal? Hola, buenas. El Wonka té un programa aquí, com molts ja sabeu, a, a Radio Ressaca, i avui ens ve per donar-nos una mala notícia. Sí, bastanta mala. Y bueno, solo decir que este viernes llegó una carta a Rocantrini por parte de dos guardas urbanos que nos dice que a partir de ahora no podemos hacer ningún evento público. El Rocantrini, recordem, és un d'aquests equipaments autogestionats de, del barri, que és una de les, de, de les seus del Motor Music Festival. Llavors, què passarà amb el, amb el festival, per exemple? Pues con el festival no lo sabemos, porque realmente pasó este viernes lo primero para hablar fue esto, como que hacemos, y yo me imagino, supongo, de que se propondrá otro sitio para poder tocar, ya sea por parte del Motor Music, de Rock and Trini o quien sepa, y para, o sea, seguro que se, se siga haciendo, lo que no se sabe es donde. Eh, se tarda os he reunido a la Asamblea del Rock and Trini? Bueno, sí, la Asamblea, en estado tres personas bueno y hemos hecho un escrito que lo queremos enviar a todas las asociaciones que, que, que conozcamos casales entidades espacios así para que si le, si entienden lo que les escribimos y nos quieren apoyar pues firmar para así poder enviar un, un manifiesto al, al regidor de san andreu que es quien nos, nos ha cerrado Aunque él niega haber firmado nada, ni de que hubieran ido ocho furgones, porque por suerte nos enteramos de que este lunes hacían una reunión para unir todas las asociaciones que aceptaran en el centro cívico de Trinidad Vieja. Entonces, por la mañana se le pidió una reunión. ¿Pero os enterasteis indirectamente, sin que contaran con vosotros? o os... En principio contaban porque había una carta que nos tendría que haber llegado. Pero se tuvo que ir al ayuntamiento para poder recibirla. curioso igualmente empiezan con mal pie si quieren unir las asociaciones de, de Trinidad Vieja y ya empiezan cerrando algunos espacios. Con lo cual es como para rebotarse. Y no querés formar parte, claro. Bueno, amb algú que ens ha portat al comunicat que ha estat redactat aquesta mateixa tarda, com dèiem, el Rock and Trini, i... Si vols al llegim, també suposo que el penjarem a la plana web de, de la ràdio, però ja que estem aquí, doncs el llegim. Comunicado de Rocantrini. La Trinitat Bella ha sido siempre un barrio de carácter obrero y reivindicativo. Las pocas infraestructuras que hemos conseguido a lo largo de nuestra historia no han sido precisamente por gracia de nuestro señor distrito, sino por la queja o la lucha vecinal que ha habido detrás de cada escuela, de cada parque, de cada ambulatorio, etc. Las necesidades del barrio las hemos tenido que suplir siempre con la lucha en la calle. Algunos recordarán cómo llegó el metro a Trinidad o cómo se buscó hace más de 20 años un local juvenil donde poder hacer vida asociativa sin la línea metodológica que nos querían imponer desde el Gobierno. Es el caso del Rock and Trini, un espacio alternativo en que en su día fue cedido a los jóvenes de Trinidad. Alguno podría preguntarse qué es el Rocantrini. Es una asociación juvenil y musical que ofrece un ocio alternativo sinónimo de lucro a todo el barrio, dando la oportunidad de organizarse colectivamente, crear proyectos sociales y musicales o simplemente venir a pasar un buen rato. Podríamos hacer una larga lista de formaciones musicales que han surgido en el local, de los proyectos llevados a cabo, así como de colectivos, entidades y aso asociaciones que han podido hacer campañas benéficas siempre con fines sociales. Ya son 20 años de autogestión, ya son 20 años fomentando la cultura como vía de escape a esta sociedad. Nuestro objetivo es, claro, continuar ayudando a colectivos y asociaciones, continuar ofreciendo un espacio liberado donde poder expresarse, continuar haciendo ruido. El motivo de este comunicado es el suceso del pasado 15 de febrero, cuando una pareja de la Guardia Urbana identificaron a un compañero que se encontraba en el local ensayando. Fue sorprendido con un comunicado de La Urbana, donde nos obligan a suspender las actividades con concurrencia pública, haciendo encampía en el concierto que se debía realizar al día siguiente. Dicho concierto no se ha realizado Rocantrini, pero el despliegue policial montó la fiesta con ocho furgones impidiendo la entrada al despacio. Es por ello que pedimos la ayuda y colaboración de entidades, colectivos, asociaciones, para decir que no estamos de acuerdo con las decisiones del Distrito de Sant andreu para decir que no nos vamos a quedar con un rocantrini sin vida, para decir que no vamos a callar y que ningún otro órgano político puede doblegar la voluntad de un barrio por continuar organizándose de manera libre. Firmado, Asamblea del Rocantrini. Sí, pues esto es lo que, como os contaba, lo que lo que queremos enviar como para que vean que tenemos apoyo. Y de hecho, apoyo hay, porque el domingo se decidió ir a colgar una pancarta aquí donde se hacía la, la reunión esta. Y de hecho, solo se quería hacer por el, el boca a boca, para que no saliera bueno Facebook en todos estos medios y como que se lo esperaran. Porque entonces supongo yo que el hombre no hubiera querido hablar con nosotros, el regidor de son Andreu, que también estaba el técnico de actividades que son las dos personas que han firmado para que el Rocantrini cierre su uso hacia los demás. Cuando luego al hablar con él, él lo niega a todo porque dice que no sabía nada, que pasa muchas cosas por sus manos para firmar y que no se dio cuenta, con lo cual la verdad es que es una vergüenza que alguien te diga esto, cuando si fuera el regidor de Barcelona de algo más grande lo no entendería. Pero son dos bares que no, en Trinidad no un, creo... Un claro, regidor tiene que saber lo que está firmando. Pero sabiendo cómo son esta gente, aún, y más viendo que hay gente que tiene menos cargos que otros, son así. Pues lo entendería, pero es que en Trinidad, yo no creo que esto me define muchas cosas para Trinidad, y menos un sábado, un viernes, porque el sábado fue cuando los, los, los policías, que él debería saber hacia dónde envía su gente. Bueno, pero, está claro que, sí, o sea, no sé fins a quién punto interesa que el rocantrini estigui obert? No, sé, no porque ellos lo que no les suspensius. gusta, yo creo es el hecho de que sea autogestionado porque si el espacio de dependiera de ellos es como que ellos podrían elegir cuándo dar dinero cuando no, que está bien cuando lo dan porque hay casales y demás que sí que se gestionan gracias a ellos aparte de sus movidas pero es como que están medio controlados, cuando ya no demos dinero esto es todo desaparece, yo creo que es el poder que ellos como que les falta y les da miedo el que hayan sido así ¿Y tenéis una... teniu un full de ruta? De... A part del comunicat, ¿teniu altres acciones pensadas? o Sí, o sea, de hecho este domingo nos reunimos y se hablará porque ha sido todo muy rápido, no nos lo esperábamos porque sabíamos que, o sea, el problema que hay legalmente en sí es que no hay un seguro que ya nos pasó con anterioridad Lo que pasa que nos daban como unas No sé cómo cuál es la palabra O sea que si hacemos el seguro Tenía que ser por parte de, de ellos Entonces ellos tienen que tener una llave Para poder ir allí A lo que ellos quieran hacer allí A vigilar o yo qué sé Y aparte cuando hubiera algún robo El dinero pasaba por ellos Y después por el robo -entrío. O sea unas condiciones sí, que no se quisieron aceptar Como yo veo bastante lógico Entonces han apoyado con esto y tiene puerta de emergencia. Pero es que la puerta de emergencia es prácticamente imposible. Porque para que sea legal tiene que estar en una puerta diferente a donde está la otra. Y para quien sepa cómo es el Rocantrini, la otra pared va a dar a la ronda. Directamente. Y hay una acera que no llega a los 20 centímetros. Con lo cual es llevar a la gente a la muerte segura. <risa> ¿Sabes? Es que nos plantean trini, unas alternativas que rotada. no son lógicas para nada. Ya, bueno, no sé, donc, ¿vols afegir alguna cosa más? Sí, que luego, aparte, hay otros sitios, espacios, que también han cerrado, que sí que han probado con la vía legal y se han topado como con un muro. Como que por mucho que fueran cumpliendo lo que ellos les decían, siempre había alguna norma más, algún sitio más, y ha sido en cuestión de unos meses solo, como puede ser Las Basas, Puerto Urraco, Distrito 7, La Carbonería, cambias y La Revoltosa como que se ha hecho como así ya en general como aprovechando el Madrid Arenas pues ya han dicho mira pues se ha pasado esto vamos a cerrar todo lo que no nos interesa que está abierto que también son sitios autogestionados que se mueven por la música que mueven asociaciones y demás muy bien pues... Si de cas, des d'aquí, un bueno, bon que tu que estàs aquí a la ràdio, doncs anirem informant d'aquest tema a veure quin és el futur de, del rock and trini. La veritat és que és una pena i, i esperem sí. que hi hagi una pressió veïnal o de les associacions com perquè se li doni la volta d'una manera o altra. Gràcies, ah, per, gràcies per haver vingut a, a mm -hmm. Molt bé, doncs, després d'aquesta mala notícia, presentem ja el grup que ens acompanya avui, abans, però, saludem a la nostra tècnic. Bona nit, Marina, què tal? Bona nit a tothom. I ara sí, com és habitual, ha estat emergent. Abans que dir res, escoltem avui, dimecres 20 de febrer, ha estat emergent, presenta a Crac del 29. Bravo! Una tostada, gana, que cae del revés Una tirada de dados La pobrecita hormiga que muere en tus pies Una partida de bolos Toca el jodido que se queda en Y nadie sabe por qué El comandante de un barco baleado En bomba, proba, sola y bota Mis ojos no lo creen Que si exista la suerte siempre esté del revés Come on, I'm going to Crec del 29, amb aquest tema Sé quem quieres ser, que tocaran el proper divendres 1 de març aquí a Can Basté, juntament amb un altre grup estran. Bona nit, Adrià. Hola. L'Adrià ens ha vingut com a representant, ja que els altres components, l'Albert, el Josep, el Jordi i el Pol, doncs tenien altres... Compromisos. Compromisos. Bueno, els excusem una mica, reunions al Casal de Roquetes, estudis, també el Josep és monitor en un cau... Bé, bueno, que estem a tot arreu mica i es fa el que es pot. Doncs Crack del 29, un grup de hardcore punk fortament influenciat per les sèries de Matt Groening i les Tortugues Ninja i que tot i que són molt joves ja porten tocant junts 8 anys i a més a més tenen al darrere una gran història. Començaven sent el típic grup de l'institut que decideixen oferir un concert a final de curs i a partir mm -hmm. d'aquí Bé, bueno, a partir d'aquí pues, va ser començar a ajuntar-nos i assajar i, bé, bueno, era més que res, això, cinc nois adolescents vam ganes de fer el tonto i i això i anar tocant temes, però que tampoc era gaire sèrio. Després, més endavant, comenceu a assajar, feu un viatge a Eugena, Castella, per gravar la maqueta i s'acaba convertint en una experiència molt punky que us inspira per temes posteriors. Sí, sí, vull dir, allò va ser exagerat, va ser tota una experiència, com ja has dit, i era des del lloc on estàvem, el viatge, el, el clima que hi havia, i la veritat és que va ser una que ens va marcar molt i efectivament va, ens, va influir, ens va influir molt en la música que vam fer posteriorment. Doncs aquí ha estat emergent, parlarem de música, de la música que feu, però no només això, sinó que ens interessa saber per què soneu així, no d'una altra manera, i la manera que se'ns acut per descobrir-ho és rascar una mica en les vostres influències i així també de pas farem un repàs de la història del hardcore, ja que amb la quantitat de grups que ens heu posat a la llista dona, doncs, sí, sí, sí. per fer un repàs i gairebé una tesi doctoral sobre <laughs> la història del hardcore. Hem fet una tria, no, no, no podíem abarcar-ho tot perquè només tenim una hora i mitja, però esperem que sigui el, el màxim de, de fidel sí, a, als vostres gustos. Mm. Comencem, doncs, amb el que dèieu que és l'estil de música que generalment heu tingut com a referent, que és el punk rock americà dels 90, i dins d'aquesta escena un dels grups a tenir en compte, sens dubte, és Bad Religion, considerats els pioners del hardcore melodic, creadors també del, del segell independent Epitaph, amb el que es van promoure a si mateixos com a grup, al mateix temps que acollien altres bandes de punk rock de, de l'època, de les que parlarem d'aquí una estona. Una constant llegint la, la història de, dels grups de punk o de hardcore i Bad Religion tampoc se'n salven, és comentaris del tipus els fans no els van perdonar que i a partir d'aquí es troben el, canvis lleugers d'estil, uh -huh. col·laboracions comercials comercials en més de saber qui, fitxar per tal o tal discogràfica. El tipus de públic d'aquest estil que feu és molt, molt purista, molt exigent? Bé, jo crec que ha de tot. Però sí que és cert que el, el que és l'escena ja sigui hardcore punk vull dir per, l, per quasi tothom té uns ideals bastant fixes i en el moment en què veus que potser teu, un grup que has, has seguit molt està trencant una mica aquests ideals que per tu això, són inamoïbles és com que cauen bastant als terres però bueno no sé, crec que saber triar i, bueno, i també ser molt objectiu amb, amb les coses i, i saber i tenir criteris sobretot Doncs anem a escoltar si et sembla Bad Religion amb Tony th Century I can't believe it No way Escoltàvem Bad Religion, un grup que ha influenciat a moltes de les bandes que han vingut a, a Posteriori i que al seu torn estaven influenciats per un grup com Adolescents o Black Flag, que es consideren bandes que han liderat l'escena hardcore punk dels anys 80. Adolescents concretament ja porten més de 30 anys tocant plegats amb, amb alguns perons, però encara estan allà. Sou fans de tota la seva carrera o només d etapes concretes? A veure, John Conquered no, el, no és un grup que... És perdó, que has escoltat gaire, però per sort he tingut la gràcia de poder-los veure en directe i la veritat és que em van agradar molt i va ser quan els vaig començar a escoltar. Parlem de l'any? No, va ser fa, re, fa dos anys. Ah, bueno. Però crec també que el, aquests grups que van tenir el seu moment, mm, o sigui, com ho diria, hi ha molts grups que van tenir la seva època i ho havies de viure en el moment. També si no vas viure la, quan tocava, vull dir, al cap de 20 anys, vull dir, adolescents, molt adolescents ja no eren, quan els vaig veure, per dir-ho d'una manera, no? Aleshores, bueno, doncs pues sí, es podria dir que ens agrada bastant la seva música, però bueno, tampoc és un dels grups que més han t'has influenciat, per exemple. Bueno, igualment anem a escoltar-los sí, sí. com a referents de Bad Religion, que potser sí que són doncs, més una, mm -hmm. un grup més, més gran, més famós, Escoltem doncs adolescents amb el tema creators. Creators. I do not after just a say Si Adolescents eren les referències de Bad Religion, aquests al seu torn van fer créixer l'escena californiana notablement, com deien formant el seu propi segell del que van sortir molts dels grups que ens van arribar, per exemple, aquí a Europa a mitjans dels 90. Entre ells, potser, els que van tenir l'èxit més sonat van ser Offspring i gràcies a la fama que van adquirir, Off Springs, amb, després se'n van beneficiar grups del mateix agell com Pennywise o No Effects. Malgrat, però, No Effects s'ha mantingut sempre molt independent, negant-se, per exemple, doncs, a oferir entrevistes per televisió, tot i que eh, Pac Gindràblich, eh, disc que va entrar l'any 94, es va convertir en disc d'or, igual com el smash d'Off Spring. Tot i que, com dèiem, No Effects sembla ser que intentaven desmarcar-se de, de l'Star System, considerant que els seus companys de, de segell discogràfic eren uns venuts. A veure, no sé, és una mica el, el que dèiem abans, no?, d'això dels ideals i el, com entens tu la música i què és per tu, és... és vull dir, tu que estàs tocant perquè realment t'agrada i perquè creus en això i vols transmetre el teu missatge o és el, la teva feina, és el teu negoci... Clar, no sé, aquí hi ha moltes maneres de veure i jo crec que ha moltes discrepàncies. Per mi no crec que siguin uns venuts, vull dir, és algú que és totalment compatible, vull dir, pots transmetre-te un missatge i a l'hora fer fe que es converteixi en la teva feina i hi ha que tu en puguis viure d'això, sempre que la gent queda solta li agradi. Bé, bueno, lògicament, si no, no hi ha... <ríe> no ets músic, però... no ho sé. Nou Efects, com dèiem, s'ha polititzat molt, sí. sobretot en, en la campanya antibuix bush quan, quan la guerra de, de l'Iraq mm -hmm. van fer una... Una gira, fins i tot, que es deia Rock Against Baix. A vosaltres, el no a la guerra del 2003, us deuria pillar mm. joves? Sí, o... jo recordo el viure viure'l molt, però no tant amb, el, amb els companys del grup, més per altres bandes, però sí, home, a veure, jo crec que tothom en el seu grau el va viure bastant. No és que en repercutís molt, això ja et dic. El 2003 del grup tampoc estava format a partir del 2005, hi ha un moment històric a sí que consideris que, que us ha marcat com a grup o encara no ha passat res rellevant? Mm, bé, bueno, l'agafem més aviat de l'any 29, justament del crac del 29, també doncs surt el nostre nom, bueno, tenim moltes discussions entre nosaltres mateixos d'on ve aquest nom, jo sempre defenso una mica que és com el màxim exponent de la caiguda del capitalisme no? i de tot el que podríem dir que no ens agrada, i també una mica d'aquí. Després en parlem, perquè en algun sí, sí. moment o altre crec que volia preguntar-te pel tema aquest. De moment anem a escoltar a No Effects, un dels altres grups que, que m'he posat a la llista, amb el tema Lori Mayers. continuem amb, amb un altre grup de la mateixa onada, tot i que a 9FX els considerin uns venuts, parlem ara de Pennywise, un grup que també ha estat influència per vosaltres. Eh, bueno, sí, és això, una mica... No és tant, potser... El... O sigui, la música està clar que ens ha influenciat molt, però jo crec que és més tot el que l'envolta, no?, el, el moviment punk i hardcore del, del moment i les idees que transmetien. És... És tot el que ens ha fet entendre una mica el, com veiem el món, com està tot muntat, ens ha, fet, ens ha indicat molt que no ens agrada i, i per què no ens agrada, també. Jo crec que és sobretot això. També es nota molt en l'estil que toquem ara, és, és molt més dur, per exemple. I, escolta, els 9 effects dius, si no, no, no s'assembla gens el que toquen. Però és, són, és la idea, és l'essència. Um, Pennywise, per exemple, és un grup que s'ha relacionat molt amb, amb el món punk, però també amb el tema d'esports superadrenalinics mm -hmm. com el surf o l'esquate i tal. Vosaltres em um, comentàveu que veu, veu actuar un dels vostres bolos més mítics aquí a l'esquatepark mm -hmm. de, de la Guinaueta i que va, crevar, va acabar cremant, literalment. <laughs> bueno, és algo que ja s'està es, convertint en tradició que pel Hell Curving aquí a l'esquatepark de la Guinaueta algun moment del festival, no, no sap ben bé quan, es tiri gasolina la, en el bowl que hi ha i es cremi. I llavors la gent doncs, patina amb el foc. I bueno, és un moment molt, molt impactant. Però la no local. és que vingués ningú. Jo és que quan m'ho heu dit pensava, no sé, jo <coughs> no, recordo no, no. un pipe que va haver-hi allà a la sortida del túnel de la Rovira uh -huh. fa molts i molts anys que el van cremar uns esquins i clar, no sabia si era del, del mateix pal o... No. No, no, no, no era tan radical. Era en plan espectacle, no? Sí, sí, m'he d'espectacle. Foc, de espectacle. espectacle. Bueno, sí, sí. i vosaltres teniu al punt aquest una mica jaques com Pennywise que sí. sembla ser que va acabar vomitant sobre el presentador bueno, que els hi feia una entrevista espero que es, no acabem així l'entrevista però si sí, home, de fet el, el bateria l'Albert patina bueno, viu allà al costat de l'esquetpark de, de la Guinehueta i bueno, jo des que el conec, conec sé que patina i també al Pol a l'altra guitarra Fa, és nou, bastant habitualment. I bueno, sí, jo crec que tenim dintre de tot bastant de, de feeling amb tot aquest moviment, també. Sempre van bastant agafats a la mà i, sí, ens hi sentim bastant identificats. Pennywise és un grup que se'ls ha alluat molt al seu directe. Sembla ser mm -hmm. que tenien un directe molt, molt potent. I res millor per entendre aquesta velocitat i aquesta potència de, de Pennywise que posant la cançó de Stand by Me, cançó coneguda en el món mundial, versionada per Tot Kisky, des d'Otip Reading, Els Beatles, Marvin Gaye, Tracy Chapman, entre molts altres. I també per Pennywise, escoltem-la. Stand by me. When the night has come and the land is dark and the moon Is the only light we'll see Well, I won't be afraid No, I won't be afraid Just as long as you stand Stand by me So darling, darling, stand by me Won't you stand by me Just as long As you stand Stand by me When the sky That we look upon Tumble and falls And the mountains Crumble To the sea I won't cry I won't cry No, I'll Won't shed a tear just as long as you stand, stand by me. So darling, darling, stand by me, I oh, want you, stand by me, oh won't you, stand won't you. Aquí ha estat emergent entrevistant a, a l'Adrià, un dels components de Crack del 29. I ara que escoltàvem a Pennywise, doncs, aprofitem per comentar que el 3 de maig doncs, venen aquí a Barcelona a fer un concert. I per acabar de fer un repàs a l'escena california, californiana, parlem de, de Rancid, un grup que també ha estat molt aclamat per reportar els interessos del mainstream cap al punk rock, però pel mateix motiu també ha estat mm -hmm. fortament criticat. Sí, sí una mica el mateix que dèiem, mm, sí, poden estar venuts, no poden estar, no sé. A mi, Ranzi, per exemple, i No le faig igual, són dos grups que m'agraden molt, de, des de petit i ara em segueixen agradant, i que carai, jo vam venir a Barcelona i els vaig a veure, i, i el més content del món. <ríe> doncs en tot cas és un dels grups que enca encapçala el ressorgiment d'aquesta segona onada de punk i anem a escoltar-los amb el temazo Ruby Soho. <fixen> Door, but i'm sitting here all alone two lovers in the bedroom any other started to shout. straight time time to take goodbye yes now moving over and the so high yes now moving over and the so high what we talk Oh maybe save it out to the sadness of time Time take away ah, destination now We'll be little little so destination now We'll be little little so hard We'll be run and run and run so hard We'll be love and love this summer. Sortint, com, com dèiem, de l'escena californiana i ens situem a la costa est on el rotllo hardcore va prendre una onda molt, molt diferent amb grups com Agnostic Front, Biohazard, Beastie Boys i més tard en una segona onada d'aquest New York Hardcore, grups com Seek of It All o Gorilla Biscuits a Nova York sempre es té la visió de que hi ha un tipus d'art com més autèntic, més profund, enfront del més comercial o el més superficial influenciat per la, per la indústria de Hollywood a, de la costa uh -huh. oest americana. Passa, per exemple, no sé, eh, amb el cine, amb, amb les danses urbanes, amb el, amb el hardcore també és una mica així? Sí, bueno, jo crec, a veure, també amb el que amb abans, no, no ho he viscut, és una cosa que m'agradaria bastant haver-ho viscut, però no pot ser, <ríe> però per lo que he vist i llegit em sembla bastant que això vull dir, va arribar tota la influència a Nova York i és com que allà es va crear algo molt diferent, molt tancat, i sí, jo crec que de fet quasi hi ha un estil que se li diu New York Hardcore i és també això, una manera de tocar ja amb això, amb grups que has dit. I en què és diferenciaria, per exemple? Mm. Sí a nivell d'estil de, de hi han alguns trets que diguis que això és tope californià això és tope de New York a veure, jo crec que sobretot això, l'estil californià veu molt més del, del punt rock i en canvi el New York Hardcore ja va agafant tocs de metal el, el, més dur ja i sobretot és, jo crec que és, el que més ho marca és l'actitud dir la gent de Nova York sent orgullosa, sent a Nova York i ho diuen clar i ben alt més de barri, potser? Sí, potser a més això, el fet de viure en una gran ciutat tan, tan gran, et, és com que et marca molt més no? la, la identitat. No, no, no, no som d'Estats de, Units, no, som de Nova York. Doncs escoltarem ara Seek of All, format, com dèiem, en un barri, el barri de Queens, el 1985, i que és considerat doncs, un grup de grup bandera d'aquesta escena hardcore nova llorquesa. Escoltem Seek of it all, amb death or jail. Ara et faré una pregunta que no sé si pots contestar, però bueno... Bueno, Per què hi ha ja tan poques dones en aquest mundillo? Bona pregunta. Jo crec que sobretot és, és l'estètica i el caràcter, no?, que es fa el... És, és, és dur, vull dir, veus, vas a un concert de hardcore, a punk, i l'estètica és... la veus dura, no, no és com la... no sé, l'òpera. I... Oh, és molt dura, l'òpera, eh? sí. Sí, sí, també. Però, no sé, però bueno, jo crec que dintre de tot estem contents. Vull dir, jo cada cop veig més, més noies als concerts i realment és un tòpic que s'ha de trencar. Bueno, o sigui, crec que no, no hauria ni d'existir perquè... Però tampoc no... em referia tant com a públic, mm -hmm. sinó ah, com a... sí com a Els músics no? o, o com músics. a cantants. Sí. No sé. Jo crec, potser, per lo general, potser les dones no s'enten tan cridades per aquest estil i no, no els convida a agafar la guitarra i començar a fer soroll i el mateix cantant però bueno, mira, per això el tema que esteu posant és d'un grup que la cantant és una noia. Sí, sí, no, no és casual. I ara, de fet, els, els posarem fent un petit homenatge a l'únic grup que, de tots els que m'heu posat a la llista on canta una dona. Ens desviem mínimament de, de gènere i escoltem eh, Walls of Jericho, banda de metal de Detroit, formada l'any 98 i que també forma part de, del vostre univers musical. Sí, sí. Walls of Jericho amb Feeding. Continuem ha a... estat emergent aquí aquest 20, um, 20 de... Vull Sí. 20 sí, de Bé. I ja que ens hem anat una mica cap a aquesta onda més metalera, aprofitem per incloure en aquest recopilatori personal de Crack del 29. Mm. Un altre dels grans, doncs, parlarem ara de Motorhead, un... uns clàssics que porten sí, moltes anys. Molt. Molt. Mm. És que, què dir d'aquesta gent? Vull dir, jo crec que només ens falta veure'ls, a mi almenys. No, no és un grup que, que m'apassioni, però és, és que és un clàssic i, i crec que, veus, potser aquests no han perdut gaire l'essència, crec, almenys, tampoc. I, no sé... Crac del 29, considereu que la fórmula de l'èxit per fer que la banda tiri cap endavant és la disciplina, la constància i el rigor. T'he de dir que m'ha sorprès bastant aquesta resposta d'un grup de Hardcore. Sí, no sé, jo quan ens vau passar el qüestionari va ser una mica el primer que m'ha venit al cap perquè realment és el que fem, Nosaltres ens dediquem a assajar el màxim que podem dins de les nostres limitacions i dir això es nota, vull dir, hem anat a concerts d'haver assajat ben poc i el, el concert ens sortit clavat i és la gràcia que portem molts anys i es nota que som un grup que, que fa molt temps que toquem junts ja. També el treballar en equip, en el vostre cas, en cadena, més que en equip, i hi ha grups on potser hi ha components que són més creatius i els altres els segueixen o, o tenen altres funcions, en el vostre cas però comentàveu que, que tots doncs, hi poseu un, un granet de sorra en les vostres composicions. Sí, mínimament, sobretot la part de composar se l'endú el bateria més que res perquè vull dir, se li dona perfecte de, dir, amb el de la música té un do vull dir, li toques una, una corda que no està afinada i et diu aquest re no està afinat vull dir que dius, vale, ets un crac i sí, cadascú va porta una mica ja no sigui només en la part de composar sinó en la dinàmica del grup tothom aporta lo seu i crec que és, és una mica el, el que ens fa seguir tirant endavant que hem, som un grup d'amics que ens coneixem des d'abans i vam agafar aquest projecte i, i no, no li veiem cap moment en què s'hagi d'acabar perquè és el que ens agrada doncs tant de bo arribeu als I anys i arrepanys que porten Motorhead. Anem a escoltar-los, doncs, I amb i el Don't Need Religion. Venim ara cap a l'escena més propera d'entre la infinitat de grups que ens heu remarcat, només dos de catalans. Sí. Parlem primer d'Odi Social, banda que va estar en actiu des del 81 fins al 92, relacionada amb el moviment Ocupa, estan considerats un grup fundacional de l'escena Hardcore Punk de Barcelona i també un dels primers grups que cantaven en, en català. Tenien un tema que es deia Que Pagui Pujol cara, crec que estaria de de actualitat amb tot el que les comptes a Suïssa, les escoltes i tot. Mètode 3. Ah, sobretot el, aquest tema de que Pujol na molt encarat a lo que era el, el transport públic i alliberar-lo una mica no vull dir, que fos públic de debò. I de fet, nosaltres vem tenir també un ens vam inspirar un, vam inspirar un tema que és d'Areu. Areu? Que el teniu tant a la maqueta com en el primer disc, eh. No? Ah, exacte. I que realment el la tornada era que pagui i era totalment inspirat en aquest tema i bueno, la lleta també anava encara d'aquesta tota temàtica i sí, la veritat que ara encaixaria perfectament bueno, ara més que res perquè ens ho, ho, ens ho posen al notícies i veiem que oh, de debò veritat però bueno, ara hi fa 80 anys bueno, 80 anys no bueno, <ríe> és vell el Pujol però, no, però tant. no tant però sí, molt i m'ha sortit 80 perquè són dels 80 però no <ríe> Canteu principalment en castellà, però també alguns temes en anglès i alguna allà en català? Hmm. Això la veritat és que van anar canviant. Vull dir, vam començar cantant en anglès i de cop vam dir, però per què estem cantant en un idioma que només el sap el, el cantant i el baixista, vull dir. I després ens vam passar el castellà i ara ens estem passant el català, vull dir, anem fent una mica... No, no és una que ens ho tinguem com un com un, oh, és que hem de cantar així, vull dir, va una mica com ens ve i ens ve i, en fem, i ens surt i... Esteu camí del tercer disc, comentàveu que volíeu seguir la, la línia dels segons, on us sentiu amb un so més adult i contundent, tot i que penseu que l'absurditat i la poca serietat són un tret que us caracteritzen i no els voleu deixar de banda. <laughs> Endreço això i em surt disciplinats I contundents i alhora absurds i poc seriosos. Com, com ho combineu, això? Bueno, és una mica el, el, això, el cadascú porta la, la seva manera de ser no? en el grup i això, la que fa una combinació bastant explosiva. I, per gràcia, té que ens aporta això, tot la part més contundent de, i d'intentar ser rectes i de fer-ho de manera constant, però a l'hora som persones bastant poc sèries, que no, no vol dir que no tinguem els ideals bastant clars i, i com volem que siguin les coses, però mai faltaran els riures entre nosaltres per d'una manera. Doncs escoltem ara com sonaven aquests primers grups de, del Hardcore de, de Barna, els anys 80, amb el tema speed de l'odi social. Pots llibs, no pots para tens ganes de sentir. Aprofita ja l'avi i aquest feix s'acabarà. Tornem a ser tranquil, després correràs, que arribis al final. Té! Té! Té! Això és per tu! Escoltàvem Modi Social i l'Adrià comentava que encara que haguessin plegat al el 92, els vas escoltar fa poc en un concert? Sí, doncs així, efectivament els vaig veure en un concert a les, a les festes de Sant Andreu i el curiós és que estàvem veient un grup que era l'Odi Social, com bastant mític, això del, del punt hardcore a Barcelona i estàvem tocant amb un limitador que els havia posat l'Ajuntament i a la que començava a cridar una mica, s'anava tot a baix i, i de com no sentia res i va ser com, quin mal està veient aquest grup i, i què estic passant això era, no és no, no era suportable <ríe> doncs d'un grup dels 80 passem a l'escena actual què em pots dir de l'escena hardcore barcelonina del 2013? bueno mm, què puc dir? a veure, no sé jo crec que la gent quan toca, quan venen grups de fora sembla increïble perquè hòstia, tanta gent hi ha tanta gent en aquesta ciutat que escolta aquest estil de música, però després dos concerts i dius hoststià, on estan aquestes 500 persones que hi havia al concert l'altre dia? No sé jo crec que és una mica ha estat bastant dispers. Mm, no sé què és ben bé el que fa que sigui tan disperss. Mm, no sé. I em, crec que del 29 us considereu militants d'algun tipus de, de moviment dintre del hardcore com pot ser, no sé, el veganisme o moviments que potser sí que dintre de l'escena dels Estats Units han tingut bastanta mm. polèmica i bastants follons? Potser aquí no arribat tant o...? La veritat és que intentem desmarcar-nos bastant de... ja sigui... no perquè no hi creguem tant en el veganisme, per exemple, com el moviment Straight Age, però bé, bueno, creiem que a vegades es creen les coses, es malinterpreten una mica i la gent confon la manera com s'ha de dur i es creen cercles molt, molt tancats al voltant d'aquesta manera de pensar i de, i de fer i això és el que no ens agrada, no ens agrada gens que, que la gent es prengui les coses tan en sèrio per duna manera i és algo que ens agrada totalment trencar, vull dir, no ens sentim... No, no creiem que formem part d'algú això tan, tan, tan concret i tan tancat. Ens que sigui més obert tot. Doncs un dels grups de, que estan sonant ara el 2013 i que a vosaltres també, també us agraden són els Based on Alive, que em comentaves que eren d'aquí de, de Lleida. Diria que sí. De veritat, no, no, no, tinc molt, no estic molt segur, però diria que sí. Ara, si algú que els coneix i li agrada m'està sentint i diu, però on vas, però si aquests són de l'oceà no on... Doncs pues, ho sento per però jo crec que són de Lleida o per ell. Doncs de Lleida o d'on siguin, escoltem Based on Alay amb Soldats Perduts. Arriba el moment del nostre atac de preguntes. Simplement, jo et faig una pregunta, tu no penses però contestes. D'acord? Sí. Quina és la millor música per llevar-te els matins? Hardcore. T'agradaria sortir en un vídeo de? Eh, Part Way Drive. Una col·laboració amb? Amb um, Combat Kid. Amb quin músic voldries anar a fer una copa i passar-te hores xerrant? Segurament amb Fat Mike. De No Effects. Sí. I? Per sortir de festa, en plan... Allò, esbojarrat. Sí, sí. Mm, mm, mm, crec que em quedo amb... No sé, amb Offspring, per exemple, o Rancid o alguno conegui. Un local de Barna on posin bona música. Al perlo. El cantant no la cantant més sexy de tots els temps? Hòstia dit així... Sí. No, la cantant de Wolseophericó, per exemple. Candance, sense que es diu. Està ah, bé. La que comentaves sobre sí. una estona, la dels Tatus. Sí. Madurita, però amb Tatus sí, i no, no, amb sabe... veu de tio. Sí. <laughs> un festival? Em eh, reso, Rexobfest. Un disc? Mm, un disc... Crec que em quedo amb Deep Blue de Parkway Drive. Un tema? <coughs> um... hòstia <laughs> dit així ràpid uh... crec que em quedo amb linoleum d'anoefx un grup que et faci moltíssima ràbia, qui no suportis Daylight no sé qui són un grup d'aquí del Maresme, que ah. es creuen que és Califòrnia <laughs> D'acord, no crec que ens estiguin escoltant. No, igual si no. Música que associeu a un record, o a, associeu, associes, perdó, a un record o a un moment especial, un viatge o un moment romàntic? Mm, associo molt, en concret, una cançó de NoFX que es diu The Client a un viatge a Londres. I per últim, què és el millor que un pot fer abans d'anar-se'n a dormir? Bueno, mira, respondré una mica per la resta del grup. Crec que alguns dirien fer-se un bon canut i jo responc... Últimament llegir una mica o jugar a la play. Ok. I per últim ja hem acabat l'atac de preguntes, ara ja pots tornar a connectar Vinga. les neurones. Una pregunta que fem a tots els grups que, que passeu per aquí i que té, té a veure amb la, amb la raó de ser el nostre programa. En aquest país i en el món global en general, estem en un estat emergent o d'emergència? D'emergència. Rotun.. Sí. Bé, bueno, potser no tan rotun, però... <ríe> o sigui, és un estat d'emergència i crec que això està provocant que hi hagi alguna emergent i espero que sigui cap on, on m'agradaria que anés i que, bé, bueno, la gent comenci a veure les coses amb claretat i que vegi que junts ho podem tot, no, junts diga, i juntes. Depèn de quina gent, o sigui, els que ho estan manegant ho veuen tot claríssim. Sí, eh? sí, ho veuen claríssim. <ríe> no els, Però, hi, bueno, no jo, els hi falta cap tipus de claretat. Jo parlo des, crec que des del el, el poble i l, la, el que diríem la base, no? que és el que acaba movent als el, països. Mm, crec que hem de fer, hem de sexejar-ho tot bastant i fer que les coses canviïn radicalment no perquè també crec que han ha coses, tal com estan que estan molt bé però sí que hi ha alguna cosa que, que ha canviar i no pot seguir tal com està Comentaves que el nom del vostre grup, Crac del 29 eh, bueno, és el, un moment en què el capitalisme semblava que es trencava però, però no, fixa't fins on hem arribat no? mm, Crec que en, això no és a ser culpa dels consumidors i de tots nosaltres en, al final, que en, ens, agrada estar, ens agrada molt estar ben asseguts i, i tenir-ho tot amb molta facilitat. I això provoca un, un adormiment del, de la consciència i de, i de, de veure les coses, em, em repeteixo però amb claretat. Fa que no, et, el fet que et posin les coses al davant tan mastegades i que et marquin tant el camí et fa disteure tot altre i de part de coses magnífiques de la vida i també d'entendre de, que et, ets molt més que tu sol, que pots formar part d'un moment més gran i que això et pot conduir a, a canviar moltes coses Molt bé, doncs vols afegir alguna cosa més? Mm, doncs mira, ja que estem aprofito per fer una mica de publicitat i m'han comentat que demà hi ha un concert al que és el Joa de Prosperitat, que toca crit i meteòlica, i em serà que algun grup més, ha estat un convidat, qui vulgui anar benvingut serà. Molt bé, doncs, fins aquí aquesta novena sessió d'Estat emergent en aquest 20 de febrer del 2013. Ens despedim ja d'aquesta aquest, gent, els Crac dels 29, que recordem tocaran el dia 1 de març aquí a Can Vester. Moltes gràcies per haver vingut. A vosaltres. I aquest divendres 22 de febrer a La Cosa Nostra actuant Rockford for the Pinguins i Puteth també dins del Motor Music Festival i dimecres vinent tindrem aquí els Putes que ens explicaran doncs, com els hi ha anat els entrevistarem, repasarem les seves influències com sempre fem a Estat Emergent Bona nit Marina Bona nit a tothom mm. I bona nit a tots aquells que, qui ens escolteu i per anar a dormir o potser més aviat per continuar de festa us deixem amb l'Estat Emergent de crack del 29 amb el tema Mala Lherba, Buena Vida Bona nit.